Book 2 7 o Sete. m a i Números. Deixa eu c o n t a Eu conto. Um, 3 s Um, dois, três. ดิฉันนับถึงสามเด็กนั t ต่อไปเด็กนันับต่อไปนับต่อไปเกนับต่ o ไเด็ดปดเก oito nove. Dei chá. Náp. Eu conto. Kún náp. Tu contas. Kau náp. Ele conta. Um o primeiro a primeira. Só. dois o segundo a segunda sam, sam. três o terceiro a terceira si, si. quatro o quarto a quarta ha, ha. cinco o quinto a quinta หกที่หกหกหกห o หกหกหกหกหกหกหกหก i t หกหกห i ห a หกหกหกหก i ก a กหกห i หกหกห nove o nono a nona